Radiologos, glasul inimii tale. Bună seara și bun găsit la Știință și Religie! Cazele dumneavoastră sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. În această seară vom vorbi despre semne prezente și vremuri viitoare. A rămas fără răspuns data trecută întrebarea mea dacă semnele menționate în Biblie la ziua a patra au vreo legătură cu zodiacul și cu astrologia. Am apucat atunci să spun doar că Sfântul Vasile cel Mare neagă o asemenea legătură, dar că este nevoie de un comentariu mai amplu pe care îl încep acum. Sigur că toată creația fiind unitară, la nivelul materiei există interacțiuni legate de conjuncturi astrale. Avem un exemplu banal în mareele de pe planeta noastră, care se află în legătură cu trecerea lunii Forța ei de atracție, insuficientă pentru a mișca materia terestră în stare solidă, este resimțită de apa în stare lichidă și se modifică nivelul apei în mări și oceane într-un grad sesizabil la țărmuri. Dar consecințele unor legi fizice de felul acesta devin nedemne de luat în seamă pentru aștrii aflați la distanțe colosale, într-o comparație simplă, pot influența și în alt fel, prin altceva, tot atât cât este de prezentă lumina acestor aștrii îndepărtați pe planeta noastră, adică aproape necesizabil. iar pentru unele chiar nesesizabile. Și materia care ne alcătuiește nu este influențată? Așa cum spuneam, într-o măsură neimportantă. În plus, noi nu suntem numai materie care se supune numai acestor legi fizice și suportă consecințele acțiunilor. Suntem în primul rând suflet, iar puterile sufletești, vizate în fond de către astrologi, sunt date de Dumnezeu după judecățile lui în mod absolut independent de materie. Prin ele putem să dominăm existența noastră materială. Duhomnicește vorbind, numai cei ce în lipsa Harului rămân doar oameni trupești se vor manifesta, de exemplu, coleric sau melancolic, pentru că sunt născuți într-o zodie sau în altă zodie. Alminteri se vor manifesta după starea lor sufletească Conturată din relația sufletului cu Dumnezeu în orice moment al vieții lor Deci nu ne este de folos să știm în ce zodie suntem născuți Sigur că nu Noi avem obligația de a ne înduhovnici prin comuniunea cu Dumnezeu Ca în puterea harului său să biruim și datul din fire Nu există inexorabilis fatum Vorba din popor că ce ți-e scris în frunte -e pus este tributară păgânismului. Nu are ce căuta în viața creștină, ca și cuvintele, destin, soartă, noroc, ghinion. Rețineți bine toți care ne ascultați. Destinul ni-l facem singuri, de mână cu Dumnezeu sau cu diavolul. Nu suntem niciodată singuri. Cum l-am îndepărtat pe Dumnezeu? Locul nu rămâne niciodată vacant, ci imediat se grăbește să-l ocupe vrăjmașul diavol. Nu există decât pronia lui Dumnezeu, pe care o avem sau nu asupra noastră, după relația pe care o avem cu Dumnezeu. De aceea, nici nu are sens să fie cercetat viitorul, pentru că nimic nu obligă să se întâmple lucrurile inevitabil într-un anumit fel, decât dacă noi nu ne opunem deloc sufletește ci ne lăsăm unde ne trage materie. Peste care are puteri și diavolul și se folosește din plin de ea. Într-adevăr, așa este. Dacă ne referim la altceva decât la energia necreată a Harului, cu care lucrează numai Dumnezeu după voia Lui, fără ca noi sau diavolii să o putem influența cu ceva, Asupra energiei din creație, care este în relație cu materia, are acces și omul, are acces și diavolul, care se folosește de ea ca să facă niște lunatici sau niște îndrăciți ce nu pot fi ținuți legați nici în lanțuri sau toate fenomenele și împuternicirile simțite de yogini sau alți înșelați de demoni. Să înțelegem că fenomenele paranormale, acum în vogă, se află în legătură cu lucrări demonice? Păi cu ce altceva? Minunile lui Dumnezeu sunt adresate necredincioșilor, nu credincioșilor. Și a trecut vremea când Dumnezeu apela la minuni pentru întoarcerea păgânilor. Între timp, propovăduirea Evangheliei a creat toate condițiile întoarcerii prin credință, iar credința aduce harul cunoașterii care îi sporește și pe credincioși, fără să mai aibă nici ei nevoie de minuni. Dar satana și diavolii lui apelează la paranormal? Da! Ei se folosesc de setea omului de necunoscut și îi descoperă ceva din cele accesibile lui, ca arhanghel, sau lor, ca îngere ai lui. Creația are taine și frumuseți nebănuite, în fața cărora omul poate rămâne cu gura căscată și cu crezământul că se află înaintea lui Dumnezeu. Prin căderea în păcat, omul a pierdut multe din abilitățile ce îi făceau accesibilă cândva, măcar în parte, această zonă fenomenală. De aceea, tot ce îi se arată, îi se pare atât de spectaculos încât poate primi înșelarea în care vrea să-l tragă diavolul. A te crede transcendent numai pentru că ți-a descoperit diavolul sau te-a făcut să stăpânești un fenomen inaccesibil din imanent, oricât de spectaculos ar fi, este o prostie. știu, unii yogini cred că pe această cale ajung să-l cunoască pe Dumnezeu. Aceasta este a doua și încă mai mare prostie. Dumnezeu nu poate fi manipulat, dar diavolul se lasă intenționat în anumite limite manipulat și ca în orice magie prin împlinirea unui anumit ritual, oferă sistematic efectele căutate. Ca nu cumva Dezamăgindu-ne în așteptările noastre să ne piardă de clienți Se lasă aparent subjugat ca să ne subjuge pe noi cu adevărat În timp ce Dumnezeu se comportă mai întâi El în mod liber și ne lasă și pe noi liberi Dumnezeu este garanția libertății noastre Noi cerem să ne primească robi și El ne face liberi Satana din potrivă ne făgăduiește libertatea, dar ne face robi. Vieții oameni, în ce capcană subtilă pot intra? A fost interesantă această paranteză despre paranormal și înșelare în cunoașterea lui Dumnezeu. Dar să nu uităm că am pornit de la astrologie și posibilitatea de cunoașterea viitorului. Așadar, Părinte Grigorie, nu trebuie cercetat viitorul? Nu. Deși eu spun mereu celor ce vin la mine la spovedanie ca să-i ajut să se desprindă de trecut, Că suntem oameni ai viitorului. Când spun aceasta, mă întemeiez pe faptul că suntem făcuți de Dumnezeu veșnici și el nu și a darul înapoi. Deci, vrem sau nu vrem, suntem veșnici și veșnicia nu o vom trăi mai ales în viitor, căci în trecut avem un început, prin naștere, și încă chiar foarte recent. Trecutul nu are decât semnificația pe care. Dacă suntem înțelepți, știm să-i o dăm ca să o aducem în prezent ca experiență, iar prezentul este important doar prin faptul că în el începem să clădim viitorul, ca oameni ai viitorului. Dacă suntem oamenii viitorului, de ce nu este bine să-l cercetăm? Viitorul îl vom trăi mai ales ca viață veșnică și despre ea este bine să ne interesăm. Numai că preocupările noastre de viitor sunt legate de ce ne mai așteaptă în viața asta pământească Și, dată fiind deșertăciunea ei, deșartă este și preocuparea cu privire la viitorul ei Tot ce ne este de folos în această viață, adică tot ce ne este de folos pentru mântuire, ne-a dat Domnul Deci, dacă a zis că a cunoaște viitorul, nu ne este dat nouă Înseamnă că nu ne este de folos Iată primul motiv pentru care nu este bine să cercetăm despre viitor Pentru că nu este înțelept să facem lucruri nefolositoare Dacă nu ne-a dat să cunoaștem Nu există nici mijloace binecuvântate de Dumnezeu pentru această cunoaștere Singurele care ar face o posibilă Deci orice tentativă de acest fel se face la îndemnul și cu ajutorul deavolului. Aceasta înseamnă că este și păcat. Într-adevăr, este și păcat. Părinte Grigorie, oamenii cad în păcatul de a cerceta viitorul prin vrăjitorie pentru că există exemple când cele prezise s-au întâmplat în tocmai. Ce explicație dați acestui fapt? Împotriva tuturor aparențelor înșelătoare pe care încearcă să le creeze prin icoane sau alte lucruri proprii credinței în Dumnezeu, prin invocarea numelui lui Dumnezeu în fața unor oameni care nu știu când este hulă și când este rugăciune pronunțarea acestui nume. Chiar prin trimiterea la biserică pentru a îndeplini un ritual despre care diavolul știe că nu va avea niciun efect dacă nu este însoțit de rugăciune cuvincioasă. Deci, împotriva tuturor acestor aparențe, vrăjitoarele lucrează indubitabil cu diavolul. Deci, ce bine pot aștepta acești oameni înșelați de la cineva care ne urăște într-un grad înspăimântător. Diavolii pot dezlega numai ceea ce au făcut tot ei. Deci, pot crea o iluzie de bine mersul la o vrăjitoare, punând capăt unei spite pe care mai înainte tot ei au creat-o, poate trimi și asupra cuiva tot printr-o altă vrăjitoare, apelate de oameni vrăjmași sau, poate, înstăpâniți asupra cuiva chiar prin felul lui păcătos de a trăi. Numai că diavolii nu dezleagă niciodată definitiv printr-o vrăjitoare ce s-a făcut prin alta, ci înlocuiesc o legătură cu alta. Între diavoli are loc un negoț cam de felul următor. Dă-te tu la o parte cu ispita ta, căci îl iau eu în primire cu altceva. Așa ajunge omul din lac în puț. S-ar putea chiar să dispară complet durerile și necazurile, dar aceasta doar pentru că acum diavolul este sigur de el pentru că l-a făcut să creadă că își poate rezolva treburile și fără Dumnezeu. Numai acest lucru este suficient ca la judecată diavolul să-l revendice ca al lui pentru iad, adică este suficient pentru pierderea mântuirii, deci are tot interesul diavolul de acum să-l lase în pace în viața aceasta, ca nu cumva necazurile să-l trezească și să alerge din nou la Dumnezeu. No. Cu alte cuvinte, părinte, vai de cei cărora le merg bine lucrurile în viața aceasta fără Dumnezeu. V am lăsat să dezvoltați mai bogat ideea aceasta, având în vedere folosul pentru ascultători inclinați să apelez de la vrăjitorie. Dar să mă iertați, nu ați înțeles întrebarea mea. Eu întrebasem mai în contextul temei noastre, tot cu privire la prezicerea viitorului. Cum se face că uneori se potrivește zisa lor cu fapta? Simplu. Memoria de a volească este mai puternică decât orice computer ce va fi imaginat de om vreodată. Știu tot ce s-a întâmplat de la facerea lumii. Mai au și o rațiune foarte puternică, deci pornind de la statistica multor situații similare, evaluează cu mare probabilitate cam cum ar putea decurge lucrurile. Dacă într-un număr suficient de mare de cazuri, se confirmă scenariul pus de ei în capul vrăjitoarei, scopul lor a fost atins. I-au făcut pe oameni să creadă și să apeleze în vrăjitoare și astfel să-și vândă lor sufletele pentru că întorc spatele lui Dumnezeu. Bine, bine, părinte, așa stau lucrurile cu vrăjitoarele, dar este nevoie iar de o precizare, prin întoarcerea la originea discuției. Intră aici și astrologii care citesc în stele și păcătuiesc. Și oamenii care arată interes pentru Zodiacul dat pe gratis la radio. Astrologii sunt și ei niște înșelați, care înșeală la rândul lor pe alții să caute informații prin care și-ar putea dirija mai bine viața singuri, adică dacă s-ar putea tot fără Dumnezeu. Eu am înțeles. Sper că au înțeles și ascultătorii noștri. Și eu la fel. Întâlnirea cu știința și religia a ajuns la final. Părintele Grigorie și Gabriela Voinea de la microfon și Daniel Trașcă de la Pupitrul Tehnic vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și miercurea viitoare la Radio Logos. Să aveți o seară liniștită!